Gerapein koncheiluko bizitegi LANTALDE talde hortan parte hartzen duzu. Jamarietxeak egunon. Egunon. Eta hala zurekin komentatuko dugu pizka bat ze nolako lana egin duzuen eta ze nolako aulku ere maiten duzuena aholku edo iritzi ebederaren er maiten duzuena autetxieri lehen abiatu abiatuzizte uh, egoeraren azterketatik eta egoera horrek uh, erakusten du argiki uh, egiten diren, edo azken urte hauetan egiten diren eta uh, eraitkuntzak ez direla egokituak hemen bizi diren jende gehien Hori Horri bera da. Zeren eta etxe anitz eta apartamento anitz konstruitzen da, azken urte horretan. 2000 ado 2000 abostehun Etxe edo apartamento gasten dira gutero. Eta jende kopuluagoitiai da. Eta enpresetan, etxe egintza enpresetan lanabada. Bon, jorik, jorik, jorik positiboak, gauza positiboak izaiten ahalitake. Bainan, nogentako egiten dira etxe edo apartamento horik. Ez dira, e, presioa goregi dira hemenko jendearen zat. Subera hemenko jendea ez da aheltzen ahal, etxe horietan txartzera. Eta behar luke ezai, beren errebenuetarik ehuneko berrogei edo, edo hortan txartzeko. Eta hori, hori da problema handia. Eta egin zain maila hori, maila hori dene, dena pribatuen eskutan da. Mm -hmm. Eta pribatuak uh, profesionalak dira, beren lana egiten dute. Eta ordian eta etxeak egiten dituzte, apartamentuak, beren komerzial paraxta horik egiten dituzte eta saltzen dituzte, osok ikario ena hemen gehiendea ez ez du ez du, be, ez du bere galdera eh, satisfakzionerik ez du horian presio beti goitik aidira horien beren etxea batzutan behar ditu alokaideak edo behar ditu te utzi serren kaiotzen betira sobera ta go heltzen dira xelen horietan eta horre zerrendak betik mm -hmm. bueno, hor zerrendak beti gaidira itsina bueno or dugu e, egiten dugu hainitz bena norrentako eta zertako eta Gauza, gauza, osoki e, tristea da. Hala, e, eta ze aski ikusten da, hemen bizi bizidiren tiendetarik irula ordenak e, goitza sozialen derritxoa dutela, gana idu badituztelea errebenioa aski apalak, baina eraikitzen diren etxen proporzioaldiz argunt bestelakoa dela, zenta irula ordenak dira... Hala, Orduan, hori buru egiteko egiten dituzue proposamenat, orientazio edo norabide batzu eta ikusten dituzue. Orduan, lehena da lugariburuz zeren eta prezioago iti joitia, balda etxia rentzat esartzen den sorsa, beinan lugarrentzat ere bai eta espekulazioaren ondorioz beti gerota eta baita, bai kostaldean, beinan elduda ere, barnekaldian ere, eta zer da lehen norabide juri lugaren inguruan zer proposatzen duzue? Luraren mailan. behar da zerbait aldatu, behar dira egin eh, lur ere serbiak, bada, bada, bada, bada, bada, nisumabat daitzen Horrek LBFL, jorek behar du lanian gehiago aiazi, -ai zer enbadi dirua, bainan ez du erosi behar oportunitatez, strategika ementu ki behar du erosi lurrak, eta behar diktetua txeki luzaz, Ez egun erros eta dago nutean edokoan uh, zerbait egin. Beitu ettxeki luzaz, eta gero behar dira etxeak egin eta E artean artean beste pre, eh, merkatuuko prezio goiti joan dira eta jaienaka palago izanen dira. Hori be behar eta lra, lura ere zerbak eta behar dira azkarzki egin. Mm -hmm. Gero badira proiektuak ere, behar direnak azkartu eta... Oraierrostan duzularik erostan duzularik duzu apartamentua ta dochebat. Eh, e, bon, erostan duzulurra eta erosten duzu konstruktzioa. Mhm. Mm bueno, eh hoi badira ba, egiten egitena da alda, ogorrika hal dira behesten ba, lurra alde batetik eta etxea bestetik. E, etxea erostan duzu, dena lurra ez duzu erosten. Alokatzen duzu. Mm -hmm. Eta nokerosten du luga eta kolektibitateak ba, ba, ba, edo organismoa lo... badira pefelo bada. Bakarri motu publiko aka. Eh, bai, badira goi deitzen dira Office of Français Solidaire o mm -hmm. OFS hori de badira, biga badira proyecto hori baditu de escena ke escolarian. Pefelo hori beriz eta gure beste organismoa bada kol deitzen dena horrek ere. Ordien, or, hori etzen orai hori artino ahal, zeren legeak ez zuen permititzen uh, afera hori. Men horai oi posible da badu bioktatu hola posible dela. In hori partituak dira. Ordien lurra egonenda uh, alokatzen duzu lurra. Eta gero nahi baduzu zuro itxea shaltu, baditu zu ahalduzu shaltzen agalduzu karioxigo E, ugatoala ugatoala mm -hmm. ba, indizak eta badira horra presiua eta bengo edo kurturtzoa edo ho hoien arabera saltzen alduzu eta hori ez paduzu errespetatzen ez duzu saltzen altzen e, tal lura alokatzen dinak, ez du baimena emanen mm -hmm. Hain, antispekulatif da hori o shocki ta behar du askartu Eta badira organismoak eskualherian, horrentako, eta bon, hori behar da osoki segitu maila hortan. Eta gero bestalde, uh, eraikuntza edo bizitegi eta txatzeari buruz uh, lehen edo edo indara, azteko gehiago ezartzea bizitegi sozialetan, hor badira organismoak hortan aidirenak, eta ere, nahi duzie biskak sustatu, privatuak ere, zentsu hortara duan ditan nola sustatzen dira? hastapenian eraiten ginuen profesional pribatuak eskual dehuntan azkar dira azken 30 urtetan frantzioko azkarenak heldu dira eskualerirat hm. aitzinetik hemenkuak ziren edo, bon. eta eta azkar dira ordin horik eta badute abantzua bestetan horeke aitzinetik erosten zelurrak eta horik baditu eta gero eta gero programaetan badute obligazioa Egiteko, egunetako eh, oh, gita hamar edo berogoi edo hola egoitza sozial. Egin, huk joaiten dira eta HLM entxerka, konkurentzian ezarten dituzte, eta bon, huk dira jabe, haiek ditute horro or, komendatzen. Guk nahi duguna da, bestalde egitea, zen mm -hmm. publikoak, eh, organismo publikoak badira dira, HLM dozepa, badira, horiek dituztelurak dira, Eta beharbeita behar be, parte bat behar da pribatu er saldu. bein huk, huk dira Huk dira kude azaleak. ez pribatuak publikoak. Hori publiko hori publiko horrik behar du osoki azkartu bestelan betikiku gira ber, berdin. Mm -hmm. goitza egnen dugujanitz, Men ez ez ez guretzat betik eta populazioa joanengira txerka. Ez du eran behar eta e, jendeak haidu diler da hor eta eskolalerri la e, etortzeko e, kanpotik badira komerzialak Parisen e, eta ikusten dira fitze guzi etaetadaki egiten dituzte eta hor e, ba, ez da eran behar hor, e, zerrendak bat direla egoitztzen nahi du eskolarian kanpotik e, jeleak. E. Iritziak eman ditu zue, orai autetxieli, askigoiz funtzean, zeren eta urte ondareko, PLA, SEDO, bizitzekiko, plan gintza, martxanezareko dute autetxiek. Eta zuek mendikat, zuek txostena presentatu, autetxiekin mintzatu? Bai, bai, eta, bai, eta badira be, e, autetxiek or, a, organizatzen dituzte bilkurak, badara irailan badira eta han izanen gira, gura aferren defendatzeko. Ben uste dut ere, eta politikoen boruntatea azkartzen aidaela eta gauzen aldatzeko hori sentitzen dut eta eta sinez ahala badute gauzen aldatzeko Bistanda badutera Bai astana nabarda heim bat koraje eh? mm hori -hmm. da eh? Baina uste dut, uh, jale, askartzen alden, oidila, oi, oi, oi oidila, oidahama guztedohola, kontzuten uh, kuraiaja eta uh, promotor hoi erretoro, enpozatzeko, uh, uh, ego egoitza sozialak, etola. Hoi behar da askara goizan, uste dut, uste dut heltzen ahal eta uh, politikoen borontatea askartzen haidela, eta posible dela, zerbait behri praktizia, uh, minibat uh, aldatuz osoki egiten den, or, orai egiten den modelatik. Uncha Milesker bi dasa uh, eta Guyana hori uh, lortuko da